Kufə cəmatının İmam Hüseyin əleyhissalamı dəvət etməsi Kufəlilər İmam Hüseyin əleyhissalamın Məkkə şəhərinə getməsi və Yezidlə beyyət etməməyini eşitdilər. Onlar Süleyman İbni süret xəzayinin evində toplaşdılar. Süleyman İbni süret ayağa qalxıb çıxış etdi. Öz çıxışının sonunda Kufə xalqına müraciət edərək dedi. Ey şialər! Hamınızın bildiyi kimi Muaviya həlak oldu. Öz cəzasına çatmaq üçün Allahın huzuruna getdi və gördüyü işlərin cəzasını çəkdi. Amma Muaviyanın oğlu Yezid atasının yerində oturdu. Həmçinin bilirsiz ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Yezidlə beyət etməyib, bən Ümeyyənin zalımlarının şərrindən canını qurtarmaq üçün Allahın evine kəbəyə pəna apardı. Siz o əzrətin atasının şiyyələrisiz. İmam Hüseyin ə.s-salamın bugün sizin kömək və həmkarlığınıza ehtiyacı var. Əgər öz sözünüzün üstündə durub, İmam Hüseyin ə.s-salama kömək edərək onun düşmənləri ilə buluşacaqsınızsa, o əzrətə məktub yazıb öz hazırlığınızı elan edin. Əgər süslü və təmbəllik sizə üzv eləcəksə, imamı küfəyə dəvət edib aldatmayın. Süleymanın çıxışından sonra küfəlilər İmam Hüseyin ə.s. aşağıdakı məzmunda məktub yazdılar. Bismillahirrahmanirrahim Süleyman ibn-i xəzayi Xəzai, Müsib ibn-i Nəcbə, Rəfxət ibn-i Şəddad, Həbib ibn-i Məzahir, Abdullah İbn-i Vail, mömin və şiyələrin bir dəstəsinin tərəfindən İmam Hüseyin ə.səlamın hüzuruna salam ərz edirik. Salamdan sonra Allaha şükür olsun ki, sənin və atanın düşmənini həlak etdi. Həmin zalım qaniçən və zülümkar düşmən, muaviyyə ümmətin haqqını əlindən alıb, zülüm və sitəmlə hakimiyyəti qəsb etdi müsəlmanların beytül malını öz keçirib, xalqın razılığı olmadan onlara hakimiyyət etdi. Hak insanları öldürüb, çirkin və napak şəxsləri saxladı. Allahın bütün nimətlərini cabbar, zülümkar hakimlərin ixtiyarında qoydu. Allahın rəhmətindən uzaq olsun, necə ki, səmud Allahın rəhmətindən uzaq oldu. İndi bizim sizdən başqa imam və rəhbərimiz yoxdur. Mübarək qədəmlərinizlə bizim şəhərimizə gəlməyiniz çox sevindirici haldır. Ümid varıq ki, Allah taala sizin vasitənizlə bizi səadət yoluna hidayət etsin. Kufənin valisi Nöman İbni Beşir Darül İmarədədir, hökumət sarayında. Lakin biz onun cümə və cəmaat namazında iştirak etmirik. Ayram günləri onunla birlikdə məscidə getmirik. Amma İmam Seyn ə.s bu qədər məktublarla yanaşı gözlüyür və onların cavabını yazmırdı. Nəhayət, bir gündə 600 məktub o həzrətə yetişdi. Başqa məktublar da arası kəsilmədən o həzrətin hüzuruna çatırdı. Bu məktubların sayı 12 minə çatdı. Bunların hamısından sonra axırıncı məktubu Hani İbni Hani Səbi və Səyid İbni Abdullah yazıp İmam Hüseyin ə.sələmə göndərdilər. Həmin məktubda yazılır. Bismillahirrahmanirrahim Bu məktub İmam Hüseyin ə.sələm və atası Əmir Əl-Möminin ə.sələmın şiyələri tərəfindən O həzrətin huzuruna göndərilir. Salamdan sonra bildiririk ki, xalq sizin yolunuzu gözlüyür və sizdən başqa heç kəsi istəmir. Ey Peyğəmbərin oğlu, tez bir zamanda bizim yanımıza gəl. Çünki bostanlar yaşıllaşıb, meyvələr yetişib, güllər çiçəklər açıb və yaşıl yarpaqlar ağaclara təravət bəxş edibdir. Bizim yanımıza tez gəl ki, öz hazır və silahlanmış qoşunun sənin intizarını çəkir. Və əssəlamu aleykə və rəhmətullahi və bərəkatuhu və əbikə min qəblik. İmam Hüseyin əleyhissalam məktubu gətirmiş iki nəfərdən soruşdu. Bu məktubu kim yazıb? Ərz etdilər. Ey Peyğəmbərin övladı, bu məktubu Şəbz İbni Rəbi Həccar ibn Əbcər, Yəzid ibn Haris, Yəzid ibn-i Rüvəym, Ürvə ibn Qeys, Əmr ibn-i Həccac və Muhamməd ibn Ömər ibn-i Ətarud yazıblar.